Господин Пинтър, защо казахте че най абсурдното нещо днес е Бог? If I said that I didn't Така ли казах? Всъщност не мисля, че Бог е най-отворното нещо като идея, а че много хора използват името му по абсолютно нелегитимен начин. Винаги, когато някой отива да се бие, винаги във война, казва: Бог е на моя страна. Това става с исляма, става и с християните, казва Пинтър. Горкият Бог в много грубо време е попаднал. Питам драматурга, който обича да казва на актьорите си, внимавайте какво играете, играете само две точки, а аз съм писал три в многоточието. Мълчанието ли е единствената дума, която изрича Бог за нас? Така е, мълчанието е една от най-простите форми, обаче и на глупостта, която човешките създания произвеждат на този свят. Но аз самия не вярвам в съществуването на Бог. Говорим само в чисто метафоричен смисъл. Мислите ли, че светът днес е по-малко агресивен? Не, не мисля малко унизителен? No, not less for the... Не, въпреки, че вече не е чак толкова унижаващ и умързителен, колкото игнориращ хората. Чувствате ли се уютно в света днес? Um, been, married, nice Аз съм много щастлив, щастливо женен, имам страхотно мила котка, която ще има котенца, шест внучета. Аз съм щастлив, но знам, че има нещастни хора и се чувствам неудобно заради тях. Питам го как е намерил начин да се съпротивлява срещу лицемерието на обществото. Mm -hmm. Аз ли винаги съм знаел, че трябва на всяка цена да избягвам лицемерието. Ужасно е срамно да говориш едно, а всъщност да мислиш друго. Или да кажеш едно, а да правиш друго. Защо ми казахте още на летището вчера, че в демокрацията също може да има лицемерие? Това са наблюденията ми за моята страна и Запада. Прекалено лесно се употребява думата демокрация и лицемерно. Сумът и хора, седящи на врата на другите, казват, че го правят в името на демокрацията. Лесно ли се симулира демокрация? Труден е въпросът. Не е чак толкова лесно да симулираш демокрация. Поне се старай да го правиш, казвахме на нашето правителство, а демокрацията е ужасно трудно постижимо нещо, защото това е уважението и към неща, които не разбираш, или които са ти под или над нивото. Уважение към другия, а при нас властта и парите извърщават всичко, казва Пинтър. Новата обединена Европа, прилича ли на митологично чудовище или на Вавилонска кула. Наистина изглежда, че ще бъде доста хаотично и може би ще стане по-опасно място, по-експлозивно, въпреки краха на комунизма. Чувствам осезаемо насилие във въздуха. Но ще видим, след 10 години бих могъл да ви кажа прав ли съм бил.